«Ні на мене, кажіть!» Шагай притакнув головою і ледве чутно проговорив «Так, я люблю її!» Семаківський хопився за голову, як божевільний бігав по хаді і кричав «Боже мій, Боже, то я трагіфарсу граю, то я сам не знаю, чого хочу, то я комедіант, а ви що?» Знайшлося двоє молодих людей, як два зерна в кірці маку і скривають свою любов перед людьми перед собою. Гадаєте, що вам це вдається? Не чули, що сказав старий Ілецький? Як він поправився, що не двоє, а троє людей сприяє вам на попівстві? І не лише він, а й челяді ваша сторожиха. І хто тільки бачив вас обоє разом, мусів догадатися, що ви не чужі для себе. І будь тут мудрий, і вір тут людям, коли на кожнім кроці переконується, що вони нещирі. Нараз зупинився біля ліжка і говорив, зміняючи голос, «Слухайте, Шагай, якщо ви не скінчите цієї комедії, то я, то я постараюся, щоб вона скінчилася щасливо». Шагай видивився на нього, «Як постараєтеся? Чи, може, побалакаєте з Ганею?» «Я вже з нею балакав». Шагай мало не вискочив з ліжка. «Як ви могли встрявати не в своє діло? Хто вас просив мішатися у чужі тайни? Я чи вона? Хто?» «Совість», – відповів рішуче Симаківський. «Я старший знайомий пан Ганні, ніж ви, і її не гірший від вас приятель. Гадаю, що маємо щонайменше рівні права». «Ну так», – мусив признати Шагай, «а все ж таки ви зробили негарно». Додав з докором. Таке вже моє песяче щастя, що хочу робити добре, а виходить зле, відповів жалем Семаківський. Шагай уважно подивився на нього, побачив дивні вогники в його очах, передчасно зморщене чоло і болючу гірку усмішку в кутика хуст. Побачив і, ніби блискавка, крізь хмари майнула йому по голові гадка. Семаківський влюблений юганю та ягадка громом вразила і осліпила його, повалився горілиць і прикрив долонями очі. Щось кликотіло, варилося, гуло, море грало, шумів вітрами батожений ліс, розгукані потоки заливали поля і підмивали кручі, обривалися скали і валилися у каламутні безодні. Це Маківський влюблений у Ганю. Як же це він? Шагай цього не бачив, не відчув, не догадався. Це ж таке ясне, як день, і певне, як два рази два. А тепер? Що буде тепер? Хотів думати, шукати розв'язки, рішатися, але не міг зібрати думок докупи. Розліталися, як стадо наполоханих галок. Насилу спинився по стрімкій стесті вгору. Каміння обривалося з підні, і він котився вниз, чіпався колючих корчів, терносливу, іглогу аж кров з пучок спливала. Смертельним потопом облитий дохопився вверху і в бігу якісь руїни, як у лабіринті крутилися хідники, вузькі, низькі, душні й темні, так, що віддих у грудях спиняло. Ноги вгиналися в колінах, умлівали, але він біг, щоб побачити світло. Ось і воно. Просторі, пусті, круглі хороми, а в стінах двері, двері, двері, в котрі ж йому тепер. Допав одних, ухопив заклямку, не подаються до других третіх, десятих. Так само. І ще раз, ще раз, ще. Аж утомлений став і прикипів до місця. Стоїть, а хороми ходором ходять, а двері лиш луск, луск, луск. Семаківський цілу ніч пересидів біля ліжка Шагая. Шагай то зривався й хотів кудись іти, то обезсилений гарячкою падав горілиць на подушку і лежав, вп'яливши очі в стелю. Щось йому там уважалося, бо кричав не своїм голосом він, він, сидить і регочеться з мене. Семаківський заспокоював. Що вам, Шагай? Хто сидить? Де? Не бачите на сволоці, вгорі, кирикучка. Проженім його геть. Поможіть мені відчинити двері. Які двері, шагай? Які їх так багато кругом крутяться, вітер лускає ними, втікаймо. Семаківський ледве вдержував його в ліжку. Так минула неспокійна ніч, що лише на ранок шагай заснув. Семаківський притягнув сінник і положився коло ліжка. Був так утомлений, що зараз захропів. Марта кілька разів відчиняла двері, але, побачивши, що оба панове сплять, подавалася назад. Наслухувала тільки, як хворий віддихав Скоро, тяжко, болючо Ніби йому в грудях пилка скриготіла Стривожена побігла на приходство Що тут багато думати, рішив отець Ілецький Треба післати по лікаря І післали Приїхав доктор Таненбаум Боброве хутро, високі калоші, брилянтовий перстень, гаванна Заїхав до Ілецьких, загрівся, і пішов до школи Більше ніж годину пересидів біля хворого, обстукав, обслухав уважно, покрутив головою і приписав ліки, компреси, дієти. «Як провів ніч?» – питався Семаківського. Неспокійно, зривався, кричав. «Не дивуйтеся, бо то болить. То так, якби його сто шпильків кололо. Але при божій помочі, сильної конституції чоловік витримає. Тільки прошу робити все, що я припишу». І не треба хорого іритувати. Іритація і здоровому шкодить, а хорого то може на смерть забити, розумієте мене? Трохи відповів, даючи дурного Семаківський. Доктор Таненбаум здивовано подивився на нього. Ви також учитель? Ні, прошу, пана доктора, я маляр. Ну, так. Від хорого пішов доктор Таненбаум на обід до Єлецьких. Любив у них обідати. Казав, що там стіл смачний і здоровий, а то рідко буває. Дуже смачно варять москалі, але не здорово. Ярини виварюють і всілякими запражками придобрюють, до м'яса роблять товсті соси, чи треба, чи не треба, сиплять перець та інші коріння, а воно для здоров'я недобре, навіть дуже шкідливе. Щоб я стільки десяток гульденів мав, кілько я московських панів та чиновників моїм житті лічив, а найбільше на жолудки. А німці так ні. Здорово варять, але не смачно. Навіть доброї кави зготовити не вміють. А такої, як у пані Добродійки, тут зробив реверант сторону пані Єлецької, такої доброї кави, як у пані Добродійки, я ніде не пив. Втім, то й штука варити так, щоб було смачно і здорово. Бо як їж без смаку, то воно тобі також для здоров'я не вийде. Добродійка... Ілецька любила слухати, як її кухню хвалили, зате її муж нічого цікавого втім не бачив. Тому той не чекав, поки лікар виговориться тільки просто з мосту, запитав, як же там, пане докторе, наш хворий, чи це дуже небезпечна хвороба? Доктор поправив на шиї серветку і проковтнув шматок білого м'яса з гусячих грудей. «Я, як отець добродій знають, не люблю відстрашувати хвороби». Отець Лецький зробив великі очі, а добродійка притакнула. «Так-так, пан доктор, не перестрашують хворобою». «Правда?» «І я не перестрашую хвороби, але тут мушу сказати, що маємо діло з випадком поважним, навіть дуже поважним».